Annarkabli, förin yfir fennin. Gólrir hélt áfram viðstöðu löst, tegði fram álguna og notaði jámt hendur sem fætur. Fróði og sómi gáttu var haft við honum en nú var hann ekkert lengur að reyna að sleppa og í hverst skipti sem þurr drógust aftur úr sneri hann sér við og beið eftir þeim. A nokkrum tíma liðnum vísaði hann þeim fram að brún sömu þröngu gjárinar og þeir hafðu áður komið að en sá var munurinn að nú orðið fjær klettonum og neðar svo gjáin var ekki ein stjúp Hér er það, rópað hann Hér er leiðin niðri og já nú förum við ofan í gjána og fylgjum henni og svo upp og útur henni þarna Hann benti í land söður í áttina fennjánum Mýrar ótið kom á þeim og ertir nasið þeirra þungt og fúlt jafnvel í svölu næturloftinu. Gólrir snuðraði upp og niður eftir gljúfurbarminum og loks kallaðan til þeirra. Hérna, hér komust við niður, smjagall fór þessar leið einu sinni. Já, hér skreiði ég til að fela mig fyrir orkum. Hann fór fyrir og hoppítarnir á eftir og klöngruðust niður í myrkrið. Það var þó ekki eins erfitt og þeir hældu því að hér var sprungan aðeins um fimm metrar og dýft og um fjóri metrar og breytt. Svo lítir spræna rann eftir miðjum botninum, í rauninni aðeins eina mörgum ám eða lækjum sem seittliðu neður úr hæðanum og bar út í kirstæða potla og keldur fyrir neðan. Gólrir snerin út til hæri, út eftir skorunni, næstum því beint í söður og slappaði með löppanum í grunnri grýttri vatsarásinni. Hann virtist njóta þessa koma í bleitunni eftir harlendið á fjöllum svo hann lekuði hvert sinn fingur og klúkkaði í honum og stundum breyttist gaulið í honum jafvel í einhverskonar söng. Hin þurrru lönd, þau meiða hönd, þau særa fót, sem kjötlaust bein bara harkan ein, svo er urð og grjót. En áin svöl með bleitri mör, hún á svo vel við fót. Og þess óskum... Ha, ha, hvers óskum við ors, sagði hann og skáskauðt augunum og hoppítana. Við skulum segja það, gargaði hann. hann vissi það, fyrir löngu baggin vissi það. Annalegt blík kom í augu hans og sómi sá það í myrkrinu og leist ekkert á þá blíkuna. Án lífsanda knár, eins kaldur og nár, aldrei þistur þó óspart ég drekki, í brynjunni byrstur sem glamrar þó ekki. Hann drögnar að þurki sem lífsandan mörki. Eyjur vill kalla, hátinda, fjalla, að strömlindin kær sé vinnblástur ær. Mín ósk er að fá mig, dreymir það eitt, að geta nú veitt eitt fisk hér í áð. Þó ósk hans reyndist ekki önnur en þessi og allir hún sóma því meiri áhyggjum. Nú skildist honum að húsbóndir sinn hefði ákveð taka gólri í kost til leiðsögu. En hvað um fæðuvandamálið? Somi gerði ekki ráð fyrir að húsbóndir sinn hefði neitt huglegt það og skildi gólrir hafa hlunfarið hann. Enu leið vaknað upp spurningum það ákveði ósköpunum gólrir hefði lifað á sínu einmanna flakki um fjöllin. Líklega hafa nú meðjarnir ekki gengi og vel hjá honum, hugsaði sómi. Hann er svo skelfilega magur og illa útlítandi. Og ætli hann hefði ekki list á hoppítum ef hann fengi engan fisk, það skyldi þú aldrei vera. Ef hann gæti komist að okkur sófandi. Nei, þann mat skala aldrei fá, að minsta kosti ekki sóma gamban. Þegar stöluðust áfram í dimmum, bugðóttum, farveginum langa lengi eða það fannst fúnum, fótum, fróða og sóma. Gjáin tók nú að beynast til austus og því lengur sem er hældu áfram fór hún um brekkandi og var smán saman grinnri. En loks tók heiminin fyrir om að þá að gráma að fyrstu morgunskýminni. Gólrir hafði ekki sínt minstu merki um þreitu en allt í einu leitan upp og nam staðar. Dagur nálgast, hvíslaði hann lokt eins og hann var í hrættur um að dagurinn heyrði til hans og réðist kannski á hann. Smjagall ætlar að leggjast hér. Ég ætla að láta hér fyrir berast, svo að guðla fjesið sjáum mig ekki. Við ættum að fagna sólinni, sagði fróði, en þó skulum við nú líka taka hér á okkur náðir, við erum hvort sem er nú orðnir og þreyttir til að halda lengra áfram. Það er heimskulegt af ykkur að fagna guðla fjesinu, sagði Gólrís. Það lýsir á okkur svo þið sjáist. Góðir skinnsamir hoppsýtar ætti að halda sig með smjagali. Orkar og allskins anstigðir er á ferli. Þeir sjá langa vegu, veri heldur kyrrir og felið ykkur hjá mér. Þeir settust nú neðu til að kvíla sig undir klettastalli í barmi gilsins. Stallurinn var ekki nefn með og undir honum breyðar og flatar steinhellur. Lænan rann í ál hinum eini farveinum. Fróði og sómi settust Saman á eina helluna og stuttu bæki við klettin. Gólrir var að sulla og skvampa í vatninu. Nú fáum við okkur svolítir matabita, sagði fróði. Ertu ekki svangus mjög all? Við eigum svo sem ekki mikið til skiptana, en þér eru það heimilt, ef þú vilt. Þegar orðið svangur var nefnt, kviknaði grænleitt ljós í fölum glirnum gólrís og það er virtust þennjast út svo það náði yfir mikinn hluta af innföllinu og veiklulegu andliti hans og sem snöggvast dattan aftur yfir í gamla gólrísluturkið. Við eru sultaðir, já, sultaðir eru við djásni, er það ekki rétt, sagði hann. En hvað hafa þessossum til að jeta? Hafa þeir góða fiski? Og gráðu tungan ströggst útmildi kvassara gulra tannanna og sleitti litlusar varirnar. Nei, við höfum því miður engan fisk, sagði fróði, við höfum bara þetta. Hann lyfti upp svo litlum flatkökubita af lembas og borðum það með vatni ef vatni hérna er drekkandi. Júss og jú, gott vatn, sagði Gólrir. Drekkuðum það og drekkum meðan við getum. En hvað er það sem þeir þykjast hafa djástni? Er það stögt og brotgjart? Ef bitið er í það, er það bræðgott? Fróði bröyt bita á kökunni og rétti Gólrir í hann og lauf um búðanum. Gólrir líktaði á laufinu og kom heldur en ekki sveipur á hann. Viðbjó skretta fórum andlítans og gamla flærðin kom aftur upp í honum. Smjagat líktar það, sagði hann. Lauf úr álvalandi, bjakk, ódöðn af þeim. Hann klifraði upp í þessi tríu og gæti ekki þvegi líktin af höndum sínum, af mínum fallegu höndum. Hann hendi laufinum frá sér en tók þá smá brot af lembasí og nartaði í það. En svo spýtti hann í strax útur sér og hann fekk ræðilegt hóstakast og hristist allir og skókst. Úk, úk, nei, spýtti hann, á að kæfa vesling Smjagal, reykur og aska, þetta er í geinu sinni ætilegt, hann verður að svelta. En Smjagal er sama, hopsítanir góðir. Viltu hjálpa? Smjagal hefur lofað. Hann má svelta. Hann ekki geta jæti hoppsýta mat. Hann svelta. Vesling svang í smjagal. Mér þykir það leitt, sagði fróði, en ég er hrættur um að þá geti ég ekki gert meira fyrir þig. En ég held að þessi matur myndi gera þær gott eða þú reyndir að borða hann. En það má vera að þú getir ekki einu sinni reynd hann. Að það minnst það ekki enn. Hoppítarnir mögluðu nú lembað sér sér Sóma fannst að jafnvel allt í einu aftur verið að farið að bræðast betur en lengi áður. Hann var einhvern megin útrá viðbröðum Gólrís að hann fór að huga aftur að bragðinu. En þó gatt hann ekki nótið matarins. Gólrir Gol mændi glór, hungraður og hvert bita sem þeir báru upp á munninum eins og hundur við matborð. Það var ekki fyrir þeir höfðu lokið borðhaldinu og bjögust til kvíldar að hann var þess fullvis að þeir gemdu ekkert hulið gómsæti sem man gæti fengið sinn hlut í. Þá fór hann og settist einn út af fyrir síðan okkur skref burtu og rak upp ámáttlegt sultarvæl. Sjáðu nú til, kvístlaði sómið að fróða, en þó ekki svo látt á honum stæði ekki alveg á sama, hvort golrir heyrði til hans eða ekki. Við verðum að fá einhvert svepp, en með eigum aldrei sofa báður í einu með hann banhungraða þrjótt okkur, hvað sem varðar alla svartaga, sem man heitir smjagallei að í það og það skifti þá hefði ég enga trú á því að hann breytist á skyndilega háttum sínum far þú nú að sofafróði húsmandi minn og ég vek þig svo þær ég get ekki lengur haldið augnalokunum uppi þannig verðum við að skiftast á vöktum á meðan an gengur laus kanski hefur rétt fyrir er sómi svaraði fróði og talaði líka openskaft það hefur orðið breyting á honum en við vitum ekki hverskins hún er né hver djúft ég er engan veginn viss enn Samt held í alvöru að við þurfum ekkert að vera rættir við hann, að minnst kosti ekki bili. En vertu samt að verði ef þú vilt, geðu mér nú svo sem tveggjastund að svefn í hæsta lægi og vektu mig svo. Svo þreyttur var fróði að höfuðans fjall næri samstundis fram á brustið og hann datt út af strax og hann hafði sleppt orðinu. Gólri virtist nú ekkert rættur við á lengur. Hann ringaði sig upp og fók strax að sofa alveg áhyggjulegis. Fyrstist að anda hann með lágu kv en hann lág rafkirins og stein. Sómi var nú hrættur um að sopna sjálfur út frá svæfandi andardrætti hinn að tvekja. Hann stóð því upp og ítti, laust við golri. Við það losaði hann um hendurnar og vatnsið til, en rumskaði ekki að öðru leti. Sómi beigði sér niður og saði fiskur rétt við andlitið á honum, en hann sá engin viðbröð og það kom ekki einu sinni minnsta óregla í andardrótt hans. Somi klóraði sér í hausnum yfir þessu. Hann lítur að ver og ef ég væri sama sinni svo golrir þá myndi hann aldrei vakna upp aftur Hann bældi niður tilhugsun sína um að bregða sverði eða reypi og fór að settist aftur niður hér húsbónda sínum Þegar hann vaknaði aftur upp var enn fremur dimmt á himni og það versta var að það hafði ekkert byrt til síðan þeir fengu sér morgunmatin þerta móti haði dimmt sómist ökk á fætur allt línu hennu genna sér grein fyrir því ekki aðeins út af byrtuskilunum heldur eins mikið af því, hvað hann var orðin svangur, að hann hafði svofið allt dagsljósið af sér að mista kostið nýju stundir. Fróði láð þar einnig steinsófandi og tegði úr sér á hliðinni. Góllirir var hvergi sjáanlegur. Mörg skammarirði úr föðulegun, nafnarsjóði Karlsins gamla komið fram í huga sóma á sjálunum sér, en jáframt gerði hans er grein fyrir að húsbóndi hans hafði haft rétt fyrir sér, Það hefði minnst að kosti í byli ekki verið neitt að óttast. Þeirri voru allt enn báðir enn á lífi og ókirtir. Vesalings væskillin sagði hann með hálgeru saminsku bytti. Hverskyldi hann nú hafa farið? Ekki langt, ekki langt, heyrði hann rödd fyrir ofan sig. Hann leit upp og sá sérkynilegan stóran haus og erið goldris bera í kvöldhiminin. Heyrðu mig, hvað eftir nú að bralla? Hrópaði sómi og grunsemdir hans vögnuði aftur. Strax svo hann sá þetta fjes. «Smjægall svangur», saði Gólrir. «Ég kem fljótt aftur». «Heirðu, komdu bara strax aftur», hrópaði Somi. «Hæ, komdu aftur!» En Gólrir var horfin. Fróði vaknaði með hópinni Soma, settist upp og nuttaði augun. «Hvað?», saði hann. «Er nokkuð að? Hvaða tímidags er komin?» «Ég veit ekki», saði Somi. Ég held að sé nýlega sest og að læpan fór burt, sagðist vera svangur.» hafi ekki á að gera því sá fróði það er ekkert við því að gera en hann kemur aftur sjáð til lofaði er í gildi á meistarkosti enn um hríð og hann yfirgefur ekki djástninn sitt svo glatt fróði tók því léttilega þar sem fekka vita að þeir hefur bæði steins sofi og klukkustundum skifti með golri yfir sér og það er meira séa glorsvængum golri ertu svo ekki alltaf að líta lékka sjálfa við með þessum skamariðum gamla karsins sagði hann og þetta hefur allt fari Við höfum nú út kvílt okkur og við eigum líka erfiðan vegframundan. Já, kannski þann alversta. En ég þarf að ræða við um matarbyrðina, sagði Somi. Hvað skildu við verða lengi að framkama verkið? Og þegar erindu okkar er lokið, hvað eigum við þá að gera? Það er annars undursamlegt hvað þetta nesti álmanna heldur okkur vel við. Þóða fullnaði engan við einu meldingastarsiminni eins og segja mætti. a minsta kosti ekki fyrir mína parta, áðunst að ég vilji neitt óverða þ Vi við verðum að taka nokkuð af því á hverjum degi og alltaf mingar það sem af er tekið. Mér verðist að það sem við nú eigum eftir, geti ennst okkur í að kosti þrjár vikur eða svo og þá ég við með görð, þéttri og tönn léttri eða þú vildir hafa það í huga. Við höfum verið dálítið eislusamir á það hinga til. Ég veit ekki hvað við verðum lengi að þessu fangar til. Já, við höfum lokið okkur af, fróði. Við höfum tafist hræðilega mikið á fjöllum. En heyrðu mér nú anna sómi minn, gamban, kæri hoppitið minn. Já, í raun að vera sómi minn, kærastur mér allra hoppita, vinur allra vina. Ég held nú satt að segja að, að takið ekki fyrir okkur að vera ómikið að spekulura yfir því hvað komið næst. Að framkvæma verkin eins og þú segir. En hvaða von höfum við um að okkur takist það? Og þó okkur takist það, hvernig getur við vitað hvað kemur næst á eftir því? Og þó að þessi eini fari aldin og við séum þar að verki, þá spyrjið þig sómi eru mikla líkur á því að við þurrum nokkuð að hugsa um hvort við höfum eitthvað til við værist þar á eftir. Ég held ekki. Ef við gætum liðka lappirnar á okkur til að bera okkur alla leið upp á dómstingju, ætli útaldi verði þá ekki meira. Eftir nætunar á þessu norna fjalli er ég nú farin og óttast að við komast ekki einu sinni þangað. Sómi kinkaði kolli þögull, hann tók í hönd húsbónda síns og lögdi yfir hana. Hann kisti hana ekki, þó tárin fjalli á hana, svo sneran sér undan, strauk erminni yfir nefið, stóð upp og stappaði um og reynta blístra og sagði svo inn á milli. Hvað er þessi bölvaði dratthalli? Alveg nú heldur ekki löngu árin gólrir sneri við, en svo að hljóðlega þeir vissu ekki af honum, fyrir hann stóð fyrir fram að á. Fingur hans og andlit voru kámuð svartri leðju. Það var enn að tyggja eitthvað og slavraða í sig. Hvað skyldi vera í þetta? Kvoran hinn langa til að spyrja var sín sína hugsa út í það. Ormar og bjöllur og allt slímkent úr hólum, hugsaði sómi Brrrr! Þessi anstíkilega skepna, vesalings rævillin. Gólrir sagði ekkert við þá fyrir hann hafi svolgra vatn og þegi sér rækilega upp úr læknum. Þá kom hann aftur til þeirra og slikti út um. Nú er þetta betra, sagði hann. Við hefum allir sofið vel. Erðu tilbúnir að leggja aftur í hann? Góðir hoppítar þeir sofa svo fallega. Treystið þið nú ekki smjagali. Mjög, mjög svo góðir. Næsti áfangi ferða þeirra líktist heim síðasta. Því lengra sem þeir komust eftir gjáni varð hún grinnirri og botnhallinn minni og uppi að myndast. Jafnframt var farvegurinn ekki skrýttur en leirkendari og barmatnir urðu bara að lágum bökkum. Þar með fór rásinn líka sveigjast í ótal buður. Það var langt liða nótt, en ský byrðu fyrir tungl og stjörnur og þeir gátt ekki ráði í dagmál nema af döfri grári byrtu sem breyttist hægt um heiminin. Það var rollur í nóttinni þegar árfarvegin um lauk og bakkarinnar voru ornir mosagrónir. Áin sílaðast yfir leifar rótina og molandi steina og seiklaða lokum út í brúna keldu og hvar það neyður í dýinn. Þur reyrinn skráfaði og skrölti þá er eru ekki varif í minsta andvara. Til beggja handa og fyrir framan þá blöstu við hinn víðáttu miklu fen og kveiksindi sem tegðust áfram í landsöður inn í skuggalegt halvrökkrið. Mistur hverðist og rauk upp af dimmum og daunillum pittum. Þefurinn frá þeim hekk kæfandi í kyrstæðu loftinu. Langt í fjarska, lengra í söður, leyndist fjallavegur mordors eins og svartur bakki af reisjóttum skýjum sem svefu á hættulega þókudrungnu hafi. Hoppítarnir voru nú alveg og valdi golris. Þeir vissu ekki og gátu ekki einu sinni ímynda sér að þið allir þessari þókukendu móðu voru þeir rétt að koma inn á norður í aðar fennjana, en allir meginfláka þeirra lágu enn fyrir sunna þá. Gallin var bara að sá að þeir þekktu ekki þetta land og því höfðu þeir lent inn á þessum villigöttum. Ef þeir hefðu þekkt landið, hefðu verið sjálfsagt fyrir þá, þóðað hefðu tafið á dálítið að snúa nokku til baka og halda þaðan til austus. Losna við þessi ófærifenn og fara eftir hörðum og greifærum vegum um berangur dagorlaða. Hins forna orustuvallar fyrir hliðum Mordors... Þar með er ekki sagt að það hefði verið vænlegri leið fyrir þá. Þar á grýttur í fyrir fannst ekkert skjól og um hana lágu þjóðvegir orkana og herliðs óvinarins. Þar hefði genuð sinni kuplar Lóriens fengið skilt heim. Hvernig eigum við nú að haga ferðum okkar smjagall, spurði fróði. Þurruð við endilega að fara yfir þessi illþæfjandi fen? Nei, nei, þess gerist engin þörf, svaraði Gólrir. Ef hoptsítanir vilja komast fljóttir skuggafjalla og hitta hann sem skjótast af máli, þurfaðir ekki annað enn að fara dálítið aftur og bak og svo til hliðar. Og hann veifaði hendinni og benti með henni í sveig, fyrst til norðus og síðan í austur, og þá komaðir á harðar og greiðfærar brautir sem líka beina leiða hliðum hans. Það er líka ara grúi af liðsmönum hans að fylgjast með gestakomum og munum með ánægju vísaðin til hans. Ó, já, og ekki nóg með það. Auga hans fylgist stöð út með sléttunni. Þar greið það smjagal endur fyrir löngu. Það fór hryllingskrampi um golri. En smjagal hefur síðan lært að beita augunum. Ó, já, ó, já. Ég hef lært að nota bæði aug og fætur og nef síðan. Nú þekki ég aðra leiðir, erfiðari, seinfarnari en tryggari, ef við viljum ekki að hann sjáu okkur. Fylgins mjagalli, hann getur leitt ykkur þvert yfir mýrarnar, gegnum þókunnar, já sem allra bestar þéttar þókur. Fylgins mjagalli mjög varlega og því komist lengra, já, miklu lengra, áður en hann hansamar ykkur, já, kannski. Nú var komið nýr dagur, að lokn væri á drungarlegur morgun og mýraflóanir lágu huldir þéttum þokubökkum. Engin sól fekk skini gegnum þessi lágu læðuski í lofti og þó dagur væri virtist golrir ákafur í að notfæra sér þokuhuluna og halda ferðinni tafalust áfram. Þeir kvíldu sig því aðeins stundarkorn og lögðu aftur á stað og brálega voru þeir viltir og hafðu mist allar áttir, umvafðir gráum skuggalugum þögulum þókuheimi sem gaf enga útsýn til landsins umhverfis, Kort sem var til fjallana á vinstri hönd eða fjallana framundan sem þeir stendu á. Þeir fóru hægt og varlega í einfaldri röð. Fremstur var golrir, síðan sómi og svo fróði. Fróði var orðin þreytastu þeirra og þó að þeir færi ekki rætt vildi hann hvað eftir hann dragast aftur úr. Hoppítanir komist nú að því að það sem þeim hafðu sínst samfelld fenn var í rauninni ekki annað en endalaus net af pollum og tjörnum og mjúkum mýrum og sveigjóttum og hálf kefðum lænum og keldum. En milli þeirra gæt slóttugt auga og slungin fótur þrætt sig eftir gönguleiðum. Gólrir bjó vissulega yfir þeirri kænsku og þurfti sannarlega á henni allri að halda. Hann vatt höfðinu sífæltir skiptist til begja hliða eins og á hjöruliði og tegði fram mjóa álkuna, þefandi í allar áttir og muldrandi við sjálfan sig. Stundum lyfti hann hendi, merkið til þeirra um að bíða, menn hann mjakað sér varlega áfram, lagðist niður á fjóra fætur, lyktaði, reyndi jarðveginn með fingrum eða tám eða hlustaði með öðru eyra við jörð. Allt var þetta ósköp ömurlegt og þreytandi, Það var eins og kulda kröm vetrarins vildi ekki sleppa völdum yfir þessu volaða landi. Einigræni eini liturinn sem hér var sýnilegur kom frá róða lit skrúðus illgresis á dökku slímugu yfirborði drungalegra tjarna. Sýnugresi og fiskin reyr tegði sig upp í þókuna eins og tjásu tjásulegir skukkar langglemdra sumra. Þegar á leið dægin bættist aðeins í byrtuna og þókunar þyndust og örðu geggsærið. Hátti yfir öllum íraróti og ódönsköfum þessa heims reyð gullin sólin hátti yfir þungbúnu landi sem virtist eins og þakir blikandi fróðu en þeir sem þarna voru á ferð fyrir neðan sáu aðeins hverfula svefmynd hennar í móðu, upplista, föla, litlösa og án allrar hlýju. En jafnvel í þessu döyfaskinni sem aðeins myndi á návist hennar þurfti golrir að græta sig og hrylla. Hann... Stöðvaði för og þeirr kvíldu sig, hnipurðu sig eins og veiðidýr inn í jaðrinum á stóru brúnu reyrþykni. Djúp kyrð var yfir öllu, en aðeins léttilega rofin af döyfu suði tomra fræhulstra og brotina græstráa sem teitruði andvaranum sem þeir fundu ekki einu sinni fyrir. Hér sést ekki nokkur fugl á flugi, sagði sómi dapurlega. Nei, nei, engir fuglar, sagði kóleris. Braggóðir fuglar, og hann sleykti út um hér engir fuglar aðeins nágar ormarar allskins pittapöttur fullt af öllu vondu engir fuglar sagði hennar lokum dapur en sómi horði með ansteygð áan þannig lei þriðji dagur ferðarinnar með golri áðr en skuggar kvöldsins fóra lengjast á gleði ríkari löndum lögðu er enn af stað af áfram og áfram og aðeins með stuttum hvíldum Þó voru það ekki einlegar kvíldir, heldur urðu þeir nú oftar að eftir golri því að svo var komið að hann varð að sína meiri varkartni í leitsinni og stundu virtist hann ekki alveg viss hvað hann ætti að gera og þá tók hann tíma að skoða þetta allt. Þeir voru komnir út í mið döyðingafenn og það var dimmt. Þeir gengu hægt áfram og þreyfuðu fyrir sér og heldu fast saman í röðinni, fyldu vandlega eftir hverri reyfingu golris. Feninurðu blöytari og opnuðist út í stóra staðina flóa og sund og það varð æ erfiðar að finna fastundir fótum þar sem stíga mætti niður án þess að sökva í bullandi leðju. Sem betur fór voru þessir ferðalangar allir léttir því annars er hætt við að engi þeirra hefði komist yfir. Nú var allt orðið kólsvart í kringun þá. Jæpil loftið var eins og bygg og allt á þung til að anda í að sér. Allt í einu þá að byrtast eða kvikna einhver smáljós og sómi nuttaði augun. Það hjælt að hann værið að verða eitthvað ruglaður. Fyrst sá hann eitt út um augnkrókin á vinstrauga, svoleitlega visk af fölu skinni sem strax stopnaði, en þá byrtust fleiri strax á eftir, sum eins og döflítir reikir, önru blossuðu upp eins og logi á kveika á ósynilugu kerti Hinga og þangaði eðuðau eins og útbreytar dulur, hreyfðar af hölinni hönd. En hvorugur félag hans myndist á að þeir sæju þetta? Loks gatt sóum ekki lengur orða bundist. Hvað á þetta allt að þýða, Gólrir? spurði hann kvíslandi. Þessi ljós, þau eru nú allt í kringum okkur, eru við gengnir einhver að gildru? Hver er að kveikja þetta? Gólrir leit upp. Dimmur áll var nú fyrir framanann og hann skreittist á fjórum fótum, tegði sig og þreyfaði fyrir sér í allar áttir eins og hann væri óvissum leiðina. Já, þau eru allt í kringum okkur, hvistlaði hann. Þessi hélok nálóganir, ójá, ójá, skiptur ekkert að þeim, horfðu ekki á þau og ekki elta þau. Hvar er húsbóndin? Svo með leitt aftur fyrir sig fróði hafi enn dreigist aftur úr. Hann sá hann ekki, svo hann sneri við nokkurt spöl út í myrkrið, en þorði þó ekki að fara langt nýja kalla utan hvísla lágt. Skyndilega rakst hann á fróða sem stóðar í þungum þöngum og horði á daufu ljósin. Handleggir hans lágu stífir niður með síðunum, vatn og slími laka að þeim. Komdu nú fróðu húsbóndi minn, sagði sómi, ekki lít á ljósin. Golrir varur okkur við því. Reinum að fylgja fast á eftir honum og komast burt úr þessum bölvaða stað, eins fljótt og við getum, ef við þá getum það. Ójá, sattir það, svaraði fróði, eins og væri að vakna á draumi. Ég er að koma, höldum áfram. Somi ræða sér aftur fram fyrir til að missa ekki að golri, en þá hnautan, rak fótin í eitthvað, rótarnýðju eða þúfu. Hann fjall endilangur fram yfir sig og hendur á sukku og kafi límu og leðju og andliti nam næstum við yfirborð þessara dökku dælu. Hann hefði döft kvæs, ógeðstlega rottunarlíkt gaus upp, smá ljósin flikruðu og dönsuðu og sveipluðust. Sem snöggvast fannst honum vatni fyrir neðan sig opnast eins og gluggi, gljáður með rákótt og gleri sem hann gætt gegst innum. Hann kifti höndunum í skyndu upp úr efjunni og stökku upp og rópaði. Það eru döyðar vofur. Ég séu döyða andlit í vatninu, saðan mér hillingi. Hauskúpu andlit. En goldrir hlópar að honum. Já, döyðingafen, ó já, svo kallast þau, kryndi í honum. Ég sagði það þið ættuð ekki að líta í ljósin þegar kveiknar á kert honum. Hverjir eru þeir? Hvað er þetta? spurði sómið skjálfandi og snerið sér að fróða sem stóð fyrir aftanann. Ég veit það ekki sá ég fróði eins og út af þekju ég sáð au líka þeir liggja hérna í keldanum þar sem kepti noga þeir liggja í vatum voðanum fölir svipir djúpt djúpt undir dökku vatninu ég sáð au líka grett og illugleg dauðingi andlit En líka göfu og svipi og dapulega mörg andlit stolt og fögur og sefi við fléttast í silfurhárreyrar en nú all, fúl og rotnandi öll dauð og þeir lísa óhugnanlega eins og maurildi fróðu, huldi augun í höndum sér. Ég veit ekki hverju þeir eru, en ég þótti sjáðar bæði menn og alfa og jafnvel orka ásamt með þeim. Ó já, ó já, sagði Gólrir, allir döyðir, allir rotnir, alvar á menn og orkar, döyðingja fennin. Hér var vist einhver stór orusta, endur fyrir langa löngu, ó já, svo var smjægalið tjáð, meðan að var enn ungur, já, þegar ég var ungur, áður enn kom, Það var stórkostlega orusta, háir menn með langsverð og ræðilegir alvar og skrækjandi orkar. Þeir börðust á slettunni svo dögum og mánuðum skipti fyrir framan myrkrarlið, en fennin breyttu síðan út og gleiftu grafitnar og þeiru eru alltaf að skríða og skríða lengra og lengra. En það gerðist fyrir heilli öll eða mörgum, sagði Súmi. Það er ómögulegt að þeir döðu síðu hér enn í raun og vera á sveimi. Þetta hljóta að vera einhver djöfur sinns félabröð uppfundin í Myrkalandinu. Hver veit, sem ég aðgætli veit það ekki, svaraði Gólrir. Þú getur ekki náð þeim, þú getur ekki snert á. Við reyndu það einu sinni og já, djástni. Ég ætla einu sinni að grípa þá, en það er ekki hægt að náð þeim. Aðeins svipir til að sjá, kannski, en ekki til að snerta. Þar var ekkert djást, allt aukt. Só horði drunganleg á hann og hryllti við honum. Hvað skildi smjagall hafa ætlað að klófasta þar? Jæja, mér langar ekki vitun til að sjá þá, sagði hann. Aldrei framar. En hvað er þetta? Getið við ekki haldið áfram og komist burt í hann? Jú, jú, á, jú, sagði Gólrir. En förum hægt, hægt, voða hægt, voða varlega. Annars sökkva hopp í það niður í díkið og safnast til hinn dauðu og kveikja sjálfi lítil kerti. Tilgið smjagali fast eftir, ekki glápa í ljósin. Nú kveimaði golrir til hægri í leitsina einhver í færri leið kringum flóan. Hinnir komu þétt á eftir honum, lútandi látt niður, oft með hendunir í rótinni eins og hann gerði. Þrýrlítlir djásnaralegir golrar í röð eru við að verða, eða sé heldur svo áfram mikið lengur, hugsaði sómið. Loksins komu er að enda svarta flóans og þar ákvað gólrir að reyna að komast yfir en hættulegt varðað til skiptis skrýðandi fram með svakkanum eða stökkvandi frá einum svikulum túfutopnum til annars. Oftur runnu þeir til, mistygu sig eða duttu og hendurnar í vatnið, ógestlegan staðnaðan fórarpoll, þangatilir voru allir slímugir og fílugur upp í háls og dödnin ætlaði þá lifandi að kæfa. Það var svo ekki fyrir en síla nætur að þeir komu á eitthvað fastara undir fæti. Gólrir varð allur uppryfin og fór að kvæsa og kvistla upphátt við sjálfan sig. Hann virtist harla ánæður, með einhverjum óskiljanum hætti með því að beita jafnt snertiskinni og líktarskinni á samt uppryfin staðhátt að í myrkri. Virtist hann nú aftur vita nákvæmlega hvar hann var og þannig vera örugur um framhald leiðarinnar. Já áfram nú úr sporunum sagði hann. Góðir hopsítar dugleigr hopsítar voða voða þreyttir víst. Þar eru við djásni minn allir saman en við verða leiða húsbóndan burt frá þessum ljótu ljósum ó ja ó ja það þurfum við. Að svo mæltu rann hann aftur á stað næstum því og harða hlaupum út eftir einhverri sem líktist troðnum stíg milli hárra reirstöngla og þeir paufuðust á eftir honum eins hratt gátu. En eftir skamman spörl, stansaðan skyndilega, fór að hnusa tortrykinn út í loftið, kvæsandi og örandi, eins og honum lítist ekki á blíkuna eða væri aftur óanægður með eitthvað. Hvað er það? Þú saði sómi og mér merkin. Til hvers er að hnusa? Fílan hérna er alveg að gera út af við mann. Þauk þessir dögnaðir og dögnað húspóndunum og allir þessir staður er ólíktar stýja. Ó já, ó já, og sómi ólíktar líka, svaraði Gólrís. Ó já, vesalingsmjagall ólíktar líka, en góði smjagall er ekki að kvarta. Hjálpar góða húspónda. En nú er annað á seyði, kominn hreyfing á loftið, veðraskipti, smjagall með áhyggjur, ekki ánægður. Áfram hélt hann förinni en varð æ órólegri og við og við tildi hann sér á tær, eins hátt og gat upp í loftið, tegði álkuna í östur og suður. Fyrst í stað gáttu hobbitanir ekki hértni í skili hvað ángraðan svo, en skyndilega námeður allir þeir í staðar styrnuðu preyfingalössir og hlustuðu. Þá fannst fróða og sóma sem er heyrðu það í fjaska, langt skerandi vein, hátt og skrækt og grimmuglegt. Þeir hrýð skulfu, samtímisfunduði reyfing á loftinu og það kólnaði skyndilega. Það sem er stóðu og reyndu að leggja við hlustir út í loftið, herðuður eins og kvinna vindi sem nálgæðist úr fjarlægð. Hinn þóku kendu ljós, blöktu, föllnuðu og sloknuðu. Gólrir virtist ekki geta hreift síg. Hann stóð þarna bara skjálfandi og þruglandi við sjálfansig, þangur til storm hverðan skall yfir þá, kvæsandi og snördlandi yfir fennin. Nóttin var ekki einn stim, nægileg skýma svo þeir gætu séð eða hálf séð frá sér, formlaust rek þókunar yfir vötnin hvernig hún ringaði sig og vatn sér til í því að hún vall yfir þá og framhjáði þeim. Þeim var litið upp og sá að skýinn voru að gleðna í sundur og heiminin a kasta af sér hamnum og svo tunglið gljáandi í söðurinu á hræðri ferð inn í svimandi eimirina. Sem snöggvast glattið að hjarta hoppítana að sjá tunglið, en golrir bældi sér niður og muldraði formalingum yfir hvíta fjesið. Svo stóðu þeir fróði og sómið hann kyrrir og störðu upp í himinninn, önduðu djúfta sér ferskara loftinu, og þá sáu þeir það koma. Fyrst eins og lítinn skíaflóka svífandi frá bölvöðum hæðanum, myrku skuggi sem leistist út frá mordor, bákn mikið vangjað og óhugnanlegt. Það skygði sem snöggvast fyrir tunglið og hjælt með dauðans veini áfram vestur og bógin og fram úr sjálfum vindinum á óhugnanlegum hraða. Þeir köstuðu sér niður að reyndu í trillingsæði og hola sér niður í kalda jörðina. Hann hritlingsguggin tók sveig í loftinu og snéri við fór nú lægra rétt yfir þeim og sveig yfir fenjáreirnum á viðbjósllegum vængjum. Og í næstu andrá var flykkið farið hjá og sneri aftur til Mordors með hraða fljúlandi sárans vomanna og a baki því kvein í vindinum sem sópaði allri þokunni burt og skildi dauðingja fenin eftir ber og bleik. Og öll hin nakta aun svo langt sem augað eigði jafmel upp í fjarlæga og fjallana var böðuð í ljóma tunglsins fróði og sómi risu og fætur og nuttuð á sér augun eins og börn sem vakna upp á vondum draumi en finna þá að sama gamla nóttin vakir enni yfir heiminum en golrir lá áfram hreyfingalöys á jörðinni eins og hann hefði lamast þeir ruskuðu við honum en það ætlaði að ganga erðilega að koma honum á lappir það vildi ekki líta upp stuttið olbógum á jörðina og hjæltum hnakkan með stórum flötum lóanum. Vóamadnir, veinaðan, vangjúðu Vóamadnir, djástnið er húsbóndið þeirra, þeir sjá allt, allt, ekkert getur duðlist þeim, bölvað kvíta fjesið, og þeir segjónum allt, hann sér, hann veit, ú, kú, kú, golrum, golrum, golrum. Það var svo ekki fyrir en tungli fóra síga í vesturinu langt handan við einherningshamar, tólbrandir, að hann fjekst til að rísa á fætur og fara á kreik. Frá þeirri stundu þóttist Sómi aftur verða var við breytingu og golri. Hann var nú ísmeigilegri og gerði sér upp vinsend, en Sómi var líka óvænt var við annaðlegan glampa í augum hans, engum ef honum var litið á fróða. Um leið tók hann æi meira upp gamla stílinn og talsmátan hann en sómi hafði líka áhyggjur af öðru fróði var orðin svo þreytulegur það var svo afanum dreigið að nálgaðist uppgjöf hann sagði ekkert talaði raunar aldrei neitt en hvartaði þú aldrei hann stauðast bara áfram eins og maður með þunga byrði og það var eins og þingslinn ykjust stöðugt hann dróst áfram hægar og hægar svo sómi var marksinnis að byrja golriðum að hæja á sér svo húsbóndin drægist ekki afturúr. Raunar fannst fróða með hverju skrefi átt til hliða Mordós þingdist ringurinn sem hann bari í keðjum hálsin. Það Há var orðin eins og millusteytt sem tógarði hann til jarðar. En þó var annað honum ennþá þungbærara og það var augað sem man svo kallaði með sjálfum sér. Það var ekki aðeins að ringurinn var að slega hann svo að hann var hókinn í herðum á göngunni. Heldur var það augað. Þessi hræðilegi þrúandi tilfinningum fjandsamlegan vilja sem reyndi af alepli smjúa í gegnum allar skýjabreiður og jörðina og holdið til að skikna hann uppi. Negla hann neyður undir drepandi sjónsinni Nakin Lamadan og fróða fannst að síðistu höludnar sem skildu sér væru að orðna svo þunnar, svo veikbyggðar og þunnar. Nú vissi hann líka fullkomlega hvar bústaður og sjálf hjartastöð þessa alepli svar. Hann vissi það jafn öruglega og maður veit úr hvaða átt sólin skín þó hann lokið augunum. Hann stendi beint að og stóða andspænis þessu ógnarvaldi sem mætti stöðugt á augum hans. Gólrir fanna líkindum fyrir einhverju ámóta en hitt gáttu hoppítarnir ekki vitað hvað var að gerjast í vesalu hjarta hans þar sem hann kvarlaði melli þristings augans og löngunarinnar í ringin sem var svo nálegt honum nýja hvernig vógust á lotningarfullt lofarðans, gagvart ringnum og óttin við ískalt járnið. Fróði leit ekki einu sinni hugan að því, en sómi hafði svo miklar áhyggjur af húsbónda sínum að hann varð varð var við þann myrka skugga sem hafði sest að í hans eigin hjarta. Hann let fróðan og jafnan fara undan sér og fylgdist með hverri reyfingu hans, stökk til og stutti hann ef hann hnaut og reyndi og allan hátt að örfa hann og hugreista með kauðalegum orðum. Þegar lofsinn skímað af degi urðu hobbitarnir alveg hissa á því hver ótrúlega hinn aukvænlegu fjöll hafðu risið og nálgast um nóttina. Lofti var hreitna og svalara og þó fjallsveggur Mordos væri vísu enn langt undan var þó orðinn annað og meira en skíjakend ógnarönd út við sjónhring. Nú gáttuðu líka greint ljóta svarta törna gretta sig yfir ömuleg eðilöndin. Fenjanum var að ljúka, deglendi þornaðis mán upp í skrælna torf og flesjur sprungina leðju. Landið fyrir fram að á reis mán saman upp í löngum, grunnum, slökkum, auðum og hlýfðarlausum upp í eðumörkina að hliðum sárons. Í morgun grámanum skildu þeir sér eins og ormar undir stórum svörtum steini og hringuðu sér saman í keing ef hinn vangjaða ógnskildi aftur fara yfir og njósna um þá grimmum augum. Síðan varð framhald þessarar ferðar eins og skuggi, símagnar að skelfingar, þar sem engin önnur minning var síðar frásagnar verð. Í tværnættu til viðbótar skjöfruð er áfram um sviplöst og veglöst land. Ég lofti bar æg meir og betrum reikfylltum keim, óhóllustu sem þeir urðu að anda að sér, svo varirnar skorpnuðu. Loksins á fimmtamotni, eftir að þeir fengu fyllt gólrís, námur er enn staðar. Fyrir framandá í döguninni er risu hinn háristu fjöll, og tegðu þessu upp í skýja þekju reiks og eimiríu. Út frá fjálsrótunum lágu voldugir múrveggir og víkskornar hæðir og voru þær næstu varla meira en svo sem mínna tilt í burtu. Fróðu horfið kringun sem er hittlingi. Svo ógeðslega sem döðingafennin höfðu verið og þurrar heiðari einskislandana, þá var þetta land þó enn ógeðfeldara, sem hinn upprísandi dagur nú smán saman afhjúpaði fyrir saman hertum augum hans inn um flóa sunn dauðingjafenna myndir þó svo líti hlörguls vofa vors og sumars snertta reirinn og díamosan með grænku sinni en hér tórði ekkert ekki einu sinni nefn hold síktur gróður sem gæti alist á roti hér mátti sjá holurnar eftir gamlar tjarnir sem voru löngu uppþornar og kæfðar af ösku og skríðandi leðju sjúklega kvítri og grárri svo engu var líkara en fjöllin hefðu ætt öllu góri innibla sinna yfir landið í kring. Hér lágu háir haugara mólöðu og muldu grjóti, hér stóðu miklar eldbrendar og eitur mengaðar og myndu á viðurstyggilega grafreyti í endalössum röðum og komu æg betur í ljós eftir því sem byrti af degi. Þeir voru nú komnir að sjálfri al auðninni framan við mordorð. Hér blöstu við hinn varanlegu versummerki um þjökun þræla vinnuaflsins eins og minnisverðar sem myndu standa áfram löngu eftir að handaverk þeirra hefðu neina þýðingu. Þetta var sörgað land, sjúkt og ólægnalegt, nema því aðeins að hér mikla úttaf vildi miskunna sig yfir það, tegja þanga armarsín og skóla og öllu burt. Mér verður bara ítt, sagði sómi. Fróðið mælti ekki orð frá vörum. Um stundstóðu þeir þar eins og á útmörkum draums þar sem martröðin beið og reynd að stugga henni frá sér þó vissu að leið morgunsins lægi aðeins til þeirra gegnum skugga hennar. Byrtan óks og harnaði. Gapandi pittirnir og eitræðir haugarnir urðu skerandi skýrir. Sól var á lofti og stiklaði milli endalausra skýjafláka og heiminhára reykjarstróka en jafnvel sólskýni var mengað. Hopið var heldur ekkert um þessa byrtu hennar. Hún var þeim svo fjandsamleg, þar sem hún afhjúpaði þá í umkomuleysi, eins og litlar vofur að læðast innanum öskuhauða myrkra dróttins. Þeir voru á þreyttir til að halda áfram og leytu sér að einhverjum stað þar sem er gætu hulist og kvílst. Fyrst settust þeir orðalöst í skugga mikils haugs úr bræðslu úrgangi, eins og miklar eiturgöfur læðu út frá honum, að þá sveið í hálsinn svo þeir voru nær því að kapna og urðu að forða sér. Gólrir varð fyrstur á fætur. Spítandi og bölvandi reysan upp ánveðs að segja nokkurt orð við hoppítana. Nýja hyrðaðum þá og skreiði burt á fjórum fótum. Fróði og sómi skriðu á eftir honum fangu til þeir komu að næstum hringlega dælt með háum bakka til vestus. Hún vittist köld og döið en í botnunum var olíubrák. Neður í þessa fúlu sig og vonust til að dyljast augannu í skugga hennar. Dagurum var lengi að líða, þeir voru mjög þystir, en samt rökku er aðeins fáin að svopa úr flöskum sínum, sem er hafðu síðast fyllt í gilinu. Og þegar þeir nú hugsuðu til þess, fannst þeim næstum að gilið og farvegu þess hefði verið paradís freyðar og fegurðar. Hoppítarnir skiptist á vektum, fyrst gætt hvoruð þeir að svopið, þó þeir væru þreyttir, En þegar sólin virtist í fjarska ætla að leggjast niður í voðir Hægfara skýja, sopnaði sómi Þá átti fróði líka vera verði Hann lagðist fyrir í hallanum Undir hólubrúninni En ekki létti byrði hans fyrir því Hann horfði upp í reykjarstróka Hann himinninn og sá fyrir sér undanlegar Vofur, dimma Ríðandi skugga og andlitur Fortíðinni Hann misti tökinn á tímanum Sveifmilli sveps og vöku Þangar til algleimið kom yfir hann Skyndilega rökk sómu upp af svefni því hann þóttist heyra húsbónda sín hrópa Það var orðið kvöldsett en ekki gætt að hafa verið fróði sem kallaði því hann var sjálfur svovandi og hafði mjagast í svefninum niður skáan og næstum ofan í botn hólunar Gólrir var þar hjá honum sem snöggvast hélt sómi að hann var að reyna að vekja fróða en sá að svo ekki Gólrir var að tala við sjálfan sig Það var þá við annan rök þó er töluðu með sömu rödd og letu kvæs og fnæs fylgja með á skiptust föl og græn blik í augum hans eftir hver talaði en smjagall lofaði því sagði fyrir hugurinn ó já, ó já, minn kæri djásni, var svarað já, já, við lofuðum til að bjarga djásninu okkar og koma í veg fyrir að hann fengi það aldrei, en nú er verið að færa honum það, ó já þann álgast hann með hverju skrefi En hvað allar hoppsítin að gera við það? Ó já, við undrumst, við hissumst. Ég veit að ekki, en hvað get ég gert húsbóndin er með það? Smjagat lofað að hjálpa húsbóndanum. Ó já, ó já, hjálpa húsbóndanum sem meistar að djástnsins. En hvað ef við yrðum sjálfir meistarar, þá getum við hjálpað okkur sjálfir, ó ja og samt haldi loforðið. En smjagat lofað að vera voða-voða þægur, góður hoppsíti, Hann tók mittið að fæti smjagals, hann talar svo gott við mig. Heldur gott, heldur gott, nei, heyrðu minn út jástni, við getum líka verið góðir, verið góðir eins og bestu fiskar sætir og bragðið, en við okkur sjálfa. Við ætlum heldur ekkert að meiða góða hoppsítan, auðvitað ekki, ó nei, nó nei. En djásnið heldur lovarðinu, andmælti ennrödd smjagals. Já, þess vegna eigum við einmitt að taka það, sagði hinn. Og þá höldum við lovarðinu líka sjálfir. Þá verðum við meistarar golrúm. En hinn hobbitsinn, þessi anstökilegi tórtegni hobbitsi, sá skal fá að skrýða á já, golrúm. En ekki góða hobbitsinn. Ó, nei, nei, ekki ef við viljum það ekki, en hann er nú samt Baggi, djástni minni á Baggi, og það var Baggi sem stalði og sagði engum frá því, við hata alla Bagga. Nei, ekki þennan Bagga. Ó, jú, víst alla Bagga, alla sem halda djástninu, við verðum að fá það. En hann sér það og hann veit það og hann teku það frá okkur. Já, einmitt, hann sér og hann veit og hann heyrð okkur gefa heimskulegt loforð, brot á hans fyrir mælum og já, því verðum við einmitt að taka það. Vómannir leita að því, við verðum að taka það. Ekki fyrir hann? Nei, auðvitað ekki hlungur. Sjáðu djásni minn. Ef við hafa það, þá við geta sloppið jafnvel burt frá honum. Kanski verður við voða sterkir, sterkar en vómarnir, smjagaldróttin. Gólrir hinn mikli, sjálfur gólririnn. Fáum að geta fisk á hverjum degi, þrisvar á dag, ferskan úr vatninu, djásnasti gólrir, við verðum að náði, við viljaðað, viljaðað, viljaðað. En þeir eru tveira móti okkur. Þeir verða fljótir að vakna og drepa okkur. Veinaði Smjagall í síðistu tilraun til að koma í veg fyrir það. Ekki nú, ekki strax. Við vilja það, en... Hér þagnaði hann allt í einu, eins og ný hugsun hefði kviknað. Jæja þá, ó nei, ekki strax. Hvað? Kanski ekki. Hér gæti hún hjálpa til, ja hún gæti það, já. Nei, nei, ekki þannig, vældi Smjagall. Ó, jú, jú, við vilja það, við vilja það. Í hvert skipti sem setni hugurin talaði tegðist á löngum handlegg gólriss og fingurnur mjökust nær fróða en voru dregni til baka í rykk kvena sem Smjagall talaði. A lokum teigdu spáðir armarnir fram og a langir krefti fingurnir seildust eftir hálsi fróða. Sómi hafi leiði grafkyr sem bergnu min af þessum furðulegu rögræðum En fylti stóð undan hálflyktum augnalokunum með hverri hreyvingu golris. Áður hafi hann ýminda sér að í einföldum huga golris stafaði mest að háttan frá sultinum og löngun hans til að eta hobbíta. Nú gerði hann sig grein fyrir að sofa var ekki Hættulegast var þið ræðilega kall hringsins til hans. Sjálfur myrkra höfðingin Sáron var auðvitað þessi hann sem þeir töluðu um. En hitt skildi sómi ekki hver var þessi hún. Hann bjóst við að það var einhver íllvig vinkona sem þessi litla skepna hefði egnast á ferli sínum. En svo velti hann því ekki meira fyrir sér því að nú sá hann að þessi leikur hafi gengið og langt og var orðin hættulegur. Hann fann til mikilla þingsla í limum en tók sér tak og settist upp en eitthvað fekk hann til að fara varlega og láta ófíti ekki vita að hann hefði heyrt allt samtalið hann tegði úr sér andvarpaði hátt og gespaði stort Hvaða stund dags er nú? spurði hann sifjulegum rómi Gólrir gaf frá sér langt kvæs gegn tennurnar, hann stóð snögt upp spendur og ógnandi en síðan líppast hann niður á fjóra fætur og skreyð upp á barma hólunar Góðir hopsítar, góður sómi, sagði hann. Sveppn purkur, ójá, sifju hausar. Ójá, látið góðas mjagalstanda vörð, en komið er kvöld. Rökkrið skellur á tími til að leggja af stað. Tímið til komin, hugsaði sómi, og bráðu með líka tími til komin að losa sig við þessa skepnu, samt flökrað því aðonum sem snöggvast, hvort golrir gæti ekki í rauninni orðið alveg eins hættulegur eða losuðu sig við hann. Fjandin hafi hann Ég vildi hann væri kapnaður Möldrað hann með sér Svo brellta hann niður í hóluna og vakti húsbónda sinn Þó undalegt mætti virðast Hafði fróði rest mjög Hann hafi dreymt vel Dimmis gugginn hvarf úr huga hans Og fög úr sín byrtistónum Þó hann væri í þessu hrjáða landi Hann mundi ekki drauminn Þó hann gerði hann svo glaðan og léttan Byrðin varð honum auðveldari Gólrir tók vel á móti húsbundarsýnum með fagnaðalátum hunds. Hann klukkaði og masaði, smelti löngum fingrum og klappaði og nýja fróða sem brosti til hans. Svona nú, sagði hann, þú hefur vísu okkur veginn vel og dyggilega, nú er komið að síðasta áfanganum. Þú átt aðeins eftir að fylgja okkur að hlýðinu og svo skulið við ekki neyða til að fara lengra með okkur. Farði með okkur að hlýðinu og svo verðurðu frjáls að því að fara hvert sem þú vilt, bara ekki til okkar. Að hliðinu, hö, hö, hö, skrækti gólrir og viltist allt í einu orðin svo undrandi og hrættur. Að hliðinu segir húsbóndin, ó já, hann segir það. Og góði smjagall gerir allt sem hann byður um, ó ja En þegar við komum nær, þá sjáum við kannski, ó já, já, þá sjáum við til. Það verður ekki fallegt, ó nei, ó nei. Ja eir áfram með okkur sagði Sómi. Lýkum þessu þó af. Í hnígandi kvöldskími nú skriðiu lox uppur holunni og leið sína hágt yfir þetta steindauða land. Þeir höfðu ekki langt farið þegar þeir fundu aftur fyrir skelmingunum sem greituð au. Þegar vænggeða ferlíki sveimaði yfir fenjónum. Þeir köstuu sér neður og gróðu sér niður í illdæfandi grundinna en urðu þá ekki varé við á rökkvöðum kvöldhimninum fyrir ofan og brátt leið ógnin hjá hátt í lofti eftir vill í einhverjum erindagjörðum frá baraða dúr. Eftir skammastund stóð Gólrir upp aftur og skreið áfram muldrandri og skjálfandi. Um stundu eftir minnelti kom óttin yfir þá í þriðjaskipti en nú miklu fjær eins og ógmaldurinn færðist áfram hátti yfir öllum skýjum og þeysti svo af stað með ógnarlegum hraða út í vestrið. En Gólrir var samt lamar á skjálfingu, sannfærum að verið værið að leita að þeim og komist hefðu upp um að þeir nálguðust. Þri svar sinnum, kjökraði hann. Þri svar sinnum ógnað. Þeir finna við erum hér. Þeir finna fyrir djásninu. Djásninu er höfðingi þeirra. Við komust ekki lengra þessa leiðina. Ó, nei, það er þýðingalaust, þýðingalaust. Nú dugði ekki eftir að tala um fyrir honum í að fara vel á honum. Það, það var ekki fyrir en fróðir skipa honum reyðilega með hönd á sverskjöldum að golrir fjöggst til a Hann reis upp snörlandi og lúskraði á undan þeim eins og barinn rakki. Og áfram snöytuður allt fram til aftureldingar, áfram og áfram þegjandi með lótin höfuð móti nýjum degi ógnarinnar, sjáandi ekkert, heyrandi ekkert, nema kvin vinsins í eyrum sér.